От і вийшло, що випускний Анета відсвяткувала у гордій самотності. Власне, вічно закоханий студентик продовжував носити квіти і підказувати на іспитах. І Анеточка начебто схилялася до його вірного, перевіреного за довгі роки, плеча. Та надто вже непоказний на вигляд був отой претендент. Надто сумирний, непробивний, надто інтелігентний. Чого з ним досягне Анета? Він сам роками протиратиме штани у кабінеті дільничого терапевта Десь у задрипаному районі І їхня зірочка Їхня дівчинка Їхня Надія Неточка Разом із ним? О ні Вона повинна стати науковцем Доктором наук Якщо найменш кандидатом Повинна зробити собі ім'я В медицині І ще гучніше, ніж його власне Професора Стороженка Ім'я Вже тепер коли все в його професії було позаду, можна було спокійно, без ілюзій, фантазій, лапші на вухах і рожевих окулярів аналізувати, власне, професійну медичну діяльність. Едуард Гаврилович розумів, що хірург з нього, власне, був ніякий. Так сталося. Доля склалася так. Тоді було модно пишатися пролетарським походженням. Батько – простий полтавський селянин. Гаврило назвав сина, на його думку, красиво – Порфирієм. Та у Києві, куди дуже вчасно, що у кінці 20-х вирвався на своє щастя 17-літній комсомолець, в його житті змінилося усе разом. І ім'я в тому числі. У школі робітничої молоді, куди він вечорами після зміни на заводі ходив учитися, математику викладав Едуард Корнелійович. Прізвище його професор уже й забув. А от ім'я дуже собі вподобав. А в ті часи великих перемін змінювалося в житті людей багато. Змінювалося і більше, ніж ім'я. В партію вступив на заводі у 32-му, а наступного року до інституту медичного. Не те, щоб хотів стати лікарем. Так вирішила парт-організація. Мало серед медиків наших людей. Старим духом пахне глянув полум'яним оком просто у душу молодому Строженкові секретар-райкому. Інститут Едуард закінчив саме перед війною. Стати хірургом вирішив іще на третьому курсі. Намагався чергувати у клініці, асистувати під час операцій. Та не виходило то збори, то конференція, то вибори, то звіти. Комсомольська і партійна робота відбирали майже увесь час, не залишаючи його на навчання. Втім, якщо бути щирим, тепер уже з висоти літ Едуард Гаврилович і сам визнавав. Не народився він хірургом, не його це справа. І не так уже відволікали його від основної роботи партійні клопоти, щоб тижнями не з'являтися у клініці. Хотів би, знайшов би час. Ні, хірургом не зміг його зробити ніхто і ніщо. Навіть війна. З війни хірургом більш чи менш досвідченим повертався кожен. Медик просто не мав там іншої дороги. Навіть зелений студент через рік вже міг переплюнути досвідченого за мирного часу лікаря, аби лише охота. Стороженко не просто не мав охоти. Він тікав від цих чортових медсанбатів, польових госпіталів, евакопунктів, медсанчасти. Комісаром інша справа, аби подалі від операційного столу, від ран, від ампутацій, від крові. Загалом тримати ножа в руках навчився не гірше за інших. Та у тієї тяги до хірургії влади над скальпелем не відчував. Боявся оперувати, знав, що у того хірургічного таланту іскри, яка осяває руку хірурга, і вона сама робить у потрібну мить те, що потрібно, Бог йому не дав. Не дав і осяяння діагноста. Та після війни вирішував уже не він. За нього вирішували його заслуги перед партією. Перед народом, перед медициною. Його з ногами і руками узяли в аспірантуру: фронтовик, комуніст, бойовий комісар, потім кандидатська дисертація. Швидко, за три роки, почав викладати, вчити студентів. Знову працював не так у хірургії, як в парткомі. І знову партія вирішила за нього. У Тернополі відкривається медичний інститут. Потрібні перевірені партійні кадри. Отримайте квартиру. Ви ж нещодавно дружилися. Знову глянув полум'яним оком просто у душу молодому Стороженкові вже інший секретар, іншого райкому. Місто Стороженкові сподобалося. Сподобалася й нова величезна квартира у самому центрі. Зовсім не те, що їхня крихітна кімнатка в комуналці. Звісно, Тернопіль не Київ. Так краще бути паном у селі, ніж дідом у місті. Так у них тут говорять. Правильно говорять. А ще сподобалося розпочинати нову справу. Відкривалися нові кафедри. Формувався колектив. Досвідчених кадрів катастрофічно бракувало.